Allahumma inas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala wa ba'du ikhwatal iman ke muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar dimana saja antum berada semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua memberikan keberkahan dalam hidup ini selalu membimbing kita di atas ilmu agama dan mengukuhkan hati kita di atas sunnah, di atas tauhid dan sunnah, semoga Allah mewafatkan kita di atas keistiqomahan tersebut. Allahumma amin. Alhamdulillah, ujidan syukur hanya milik Allah. Taslimpahan rahmat, nikmat, karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat tauhid. Semua hal itu merupakan pilar kebahagiaan dan kesuksesan hamba dunia dan akhirah. Alhamdulillah awalan wa akhirah wa zahiran wa batinan. Selawat dan salam mari juga ya kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini yaumul jumaah untuk Rasul yang mulia Nabi Muhammad uswatunā wa qudwatunā wa habībunā wa sayyidunā wa syafi'unā indallāh. Yang akan berikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan semoga salawat dan salam tersebut tercurahkan kepada beliau Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad Ikhautal iman para pemirsa rahimakumullah Kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian ilmiah kita Tentang akidah alis sunnati wal jamaah Di dalam memahami tauhidil asma'i wa sifat Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan sebuah kaedah yang kaedah tersebut merupakan jawapan ya, jika ada yang bertanya sudah ya familiar dan masyhur di kalangan masyarakat bahawa asmaul husna ya 99 asmaul husna ya 99 asmaul husna dan sebagian Ya, menjadikan yang demikian itu sebagai sebuah ritual, ya dibaca, dikhatamkan dalam satu majlis. Ya, nah yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 99 asmaul husna itu atau redaksi lain? Apakah nama Allah Subhanahuwataala asmaul husna tersebut? Hanya berjumlah 99 nama saja Atau lebih Ini pertanyaannya Jadi apakah Asma'ul Husna Hanya berjumlah 99 Saja Atau Asma'ul Husna tersebut Ya Lebih dari itu Taib untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menjelaskan kaidah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah yang dengan penjelasan kaidah tersebut dia ya, secara spontanitas akan terjawab pertanyaan yang diutarakan tadi. Kaidah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah atau yang dijadikan sebagai landasan yang dijadikan sebagai landasan di dalam memahami Asma'ul husna adalah Asma'ullah ghairu mahsurah biadadin mu'ayyan yang terjemahannya Asma'ul husna, nama-nama Allah itu ya, tidak terbatas dengan jumlah tertentu ini kaedahnya asma'ul Asmaul husna atau asma'ullah ta'ala gairu mahsura biadadin mu'ayyan nama Allah nama nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna tidak terbatas dengan jumlah ya yeah. dengan jumlah tertentu nah ini kaedahnya dan hal ini sungguh ya yeah, telah terdapat landasannya. Kaedah ini berlandaskan ya, dalil dari hadis ya, yang telah jelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menjelaskan hal itu, dan ini juga, ya kaidah ini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Badai Al-Fawaid yang berbeza tentang berapa kaedah penting di dalam asma wa sifat Beliau menyebutkan bahawa <coughs> ya Asma an-asma Allah al-husna la tadkhul tahta khasrin wa la tuhaddu bi adadin. Jadi asmaul husna tidak masuk ke dalam batasan tertentu dan jumlah yang tertentu. Jadi tidak bisa dibatasi dan tidak bisa juga ya di dikatakan bahawa jumlahnya sekian ya terbatas 99 saja tidak. Nah. Baik. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini, dalil yang menjelaskan bahawa Asmaul Husna itu bukan ya sebatas 99 Mungkin mayoritas ya Islam memahami seperti itu. Tapi kita katakan jumlahnya tidak terbatas 99 saja. Baik. Di antara dalil menjelaskan hal itu, hadis Nabi SAW, hadisnya sahih. Ya, hadis ini dirayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan juga disahihkan oleh Al Syekh Albani rahimahullah Hadisnya di antara ya bagian dari doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Asaluka bikulli ismin huwa lak Naam Asaluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsek au anzaltahu fi kitabik au anlamtahu ahadan min khalqi awistaatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak yang artinya ya Allah aku memohon kepadamu bi kulli dengan seluruh nama huwa lak yang kau miliki jadi Rasul bertawassul dengan seluruh nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Samaita bihi nafsak engkau namakan dirimu dengan nama tersebut. Yang pertama, au anzaltahu fi kitabik atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik. Ya, atau nama yang engkau ajarkan ya kepada salah seorang dari hamba-Mu kemudian awista'atharta bihi fi ilmi l-ghaybi indak atau nama yang hanya engkau semata ya Allah yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib baik dalam hadis ini ya yeah, sebagaimana yang jelaskan Imam Buna Qayyim rahimahullah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yeah, membagi namanya kepada tiga bagian ya. bagian yang pertama nama yang Allah sebutkan ya. tentang dirinya yang Allah tetapkan bagi dirinya dan diajarkan ya. disampaikan kepada salah seorang ya. dari hambanya yaitu para malaikat atau para nabi <tuh> Ini yang pertama Yang kedua Nama yang Allah turunkan Di dalam kitabnya Sehingga kitabnya turunkan pada Nabi Kitab tersebut disampaikan ya Oleh Nabi tersebut atau Rasul Kepada umatnya Terutama dalam hal ini Al-Quranul Kirim Kita mendapatkan dalam Al-Quranul Kirim Asma'ul Husna dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga ya, asmaul husna yang hanya ya, diketahui Allah semata. Allah saja yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib yang tidak Allah ajarkan yang tidak Allah sebutkan yang tidak Allah turunkan dalam kitab apapun dan tidak Allah ajarkan sampaikan kepada hamba apapun hamba siapapun kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik. Jika Allah Subhanahu wa taala saja yang hanya mengetahuinya, berarti di sana ada nama-nama Allah yang begitu banyak ya, tapi tidak diketahui oleh seorang pun. Simpulannya berarti nama Allah itu tidak terbatas. Ya. Yeah. Berarti nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu, tidak bisa dibatasi. Ya. Yeah. Karena kita tidak tahu apa yang ada di ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa Dan di antara perkara yang ada di ilmu gaib tersebut yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ketiga pembagian tersebut, ya, yeah, nama yang ada atau nama yang Allah sampaikan, yang Allah ajarkan, Allah turunkan kepada seorang-seorang dari hambanya, kepada Nabi atau malaikat, kemudian nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya, seperti dalam Al-Quran, dan disampaikan Nabi SAW, kemudian nama yang hanya Allah Subhanahu SWT semata yang mengetahuinya. Taip. Sehingga, simpulannya adalah nama tersebut tidak terbatas. Nama tersebut tidak terbatas. Baik. Kemudian Imam Bukharium rahimahullah, ya, menyebutkan dalil yang lain. Nah, ya Imam Bukharium rahimahullah menyebutkan dalil yang lain yang menunjukkan kepada kaidah tersebut hadis tentang syafaat. Ya syafaatul 'udhma yaumil qiyamah. Para ustaz rahimakumullah perlu diketahui pada hari kiamat kelak di padang mahsyar ya kondisi kondisi manusia yang sungguh sangat dahsyat mereka ingin mencari syafaat ya syafaat kepada Allah agar Disegerakan ya Keputusan dan Pengadilan Allah Yang Maha Adil Maka mereka datang Kepada Nabi Nabi Adam Mereka datang Kepada Nabi Nuh Mereka datang Kepada Nabi Ibrahim Mereka datang Kepada Nabi Musa Kemudian datang Kepada Nabi Isa Ya yeah. Kelima Nabi yang Sebutkan tadi Nabi Adam Nuh Ibrahim Musa Semuanya mengatakan Ya yeah, atau Nabi Isa juga mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Kan tapi Nabi lima yang pertama saya, Nabi Isa, mereka menyebutkan kesalahan masing-masing. Dan Allah telah marah. Ya, pernah marah. amarah ya. yang tidak pernah Allah marah sebelumnya. Taib. Maka kami tidak bisa memberikan syafaat. Tapi Nabi Isa juga menyebutkan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Tapi beliau tidak menyebutkan kesalahan. Lalu beliau memberikan isyarat ia ya. untuk pergi kepada Abdun Istafahullah hamba yang telah dipilih oleh Allah siapa itu nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu wa begitu mereka datang pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan analah analah saya insyaallah yang akan berikan syafaat itu perangisah rahimakumullah takala Nabi mengatakan hal itu Apakah beliau langsung ya, Diberi izin syafaat oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Tidak Beliau menghadap Allah Terlebih dahulu Beliau menghadap Allah terlebih dahulu Begitu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Beliau sallallahu alaihi wasallam Memuji dan memuja Allah Dengan segala kebesaran, keagungan dan kesempurnaannya Dan Allah bukakan Allah bukakan bagiku pintu-pintu puji-pujian -pintu, ya, min mahamidihi jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pada Nabi berbagai puji-pujian ya, untuk memuji Allah ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Alaihi Wasallam tidak langsung berikan syafaat memuji Allah terlebih dahulu datang ya, bersujud di hadapan Allah Wa pa'asyudu bina yadaih yeah. wa ahmaduhu wa yaftahu aliyya min mahamidihi mima la'uh sinul an ya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi sampaikan kepada Nabi berbagai puji-pujian yang tidak bisa disampaikan ya hal itu ya al-an ya sekarang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang hidup di zaman beliau Nah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa tilka al-hamad hiya bi asma'ihi wa sifatatihi puji-pujian tersebut ya puji-pujian tersebut itu sesungguhnya adalah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya karena Allah dipuji dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik jika Nabi saw tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengucapkannya sekarang, ya, sebagaimana diajarkan oleh Allah, berarti, ya, juga beliau tentu tidak bisa menyampaikan kepada sahabatnya. Nah. Jika demikian, berarti ada seorang pun sahabat yang mengetahuinya. Apalagi kita. Ya. Berarti di sana ada nama-nama Allah dan puji-pujian bagi Allah Subhanahu ya, sifat-sifat Allah tabaraka wa yang tidak diajarkannya, yang tidak disampaikannya, yang tidak diturunkannya kepada salah seorang dari hambanya nya Berarti nama Allah itu banyak. Berarti sifat Allah itu banyak Ya Itu harus kita yakini Jangan dibatasi Allah tidak membatasi Kenapa kita batasi Ya Ini juga menjelaskan kekeliruan bahawa Sebagian kelompok membatasi nama dan sifat Allah Dengan jumlah tertentu Ya Kena sebagaimana yang telah sampaikan. Setiap nama tersebut Berarti menunjukkan kebenaran sifat Naam Jadi Ini sisi pendalilannya Ini hadis di riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim hadis tentang syafaatul ulama. Ya, baru setelah Rasul yang memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut, baru diizinkan. Ya, beliau sujud, bersimpuh di hadapan Allah bersujud. Ya, kemudian kata Allah, ya Muhammad, hasbuk, cukup. Irfa' ar asak, angkat kepadamu. Ya, wasfa tu syafa, berikanlah syafaat. Sesungguhnya Engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat Baru Nabi SAW memberikan syafaat ya, kepada umat manusia Dan pertama yang beliau ingat Begitu bangkit dari sujudnya setelah diizinkan oleh Allah Beliau bertanya Umati, umati, umati Umatku ya Allah Umatku ya Allah Umatku ya Allah Subhanallah Cinta beliau kepada umatnya luar biasa Tapi cinta kita dipertanyakan kadang banyak cinta palsu sallallahu alaihi wa alihi. Ikhatul iman para Ini hadis yang kedua yang menjelaskan kaidah tersebut. Yang ketiga ya disebutkan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, hadis antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qauluhu sallallahu alaihi wasallam beliau memuji dan memuji Allah sebagaimana yang Allah puji dan dirinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la uhsi la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi hadis riwayat imam muslim yang artinya ya Allah aku tidak bisa menghitung membatasi ya Sanaan alaik pujian artinya aku tidak akan mampu melakukan segala puji-pujian dibatasi dengan jumlah tertentu tidak mampu ya Allah ya memujimu dengan segala pujian tidak mampu cukuplah engkau ya Allah anta kama athnaita ala nafsi engkau sebagaimana yang engkau puji tentang dirimu ya jika Nabi saw tidak bisa membatasi dan melakukan, yang mengucapkan semua bentuk puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita memaklumi puji-pujian tersebut adalah dengan nama-nama dan sifat Allah, ya, tidak ada cara lain untuk memuji Allah saja dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, makanya Allah turunkan di dalam Al Quran nama-nama dan sifat tersebut agar kita memuji Allah menyanjung Allah memuliakan Allah mengagungkan Allah membesarkan Allah ya dengan apa? dengan memujinya dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya nah berarti jika Rasul tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian yang sempurna dalam hati seluruh ya puji-pujian yang telah terkandung dalam nama-nama dan sifat Allah Berarti nama dan sifat tersebut tidak terbatas Berarti nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu Ini sisi pendalilannya Nah Iqhutaliman Baru sarahimakumullah Kemudian ya, Di antara ya, Hal yang bisa kita jadikan sebagai dalil dalam hal ini Yaitu betapa banyak ya Puji-pujian तो alhamdulillah segera pujian bagi Allah dan Allah Subhanahu wa taala dipuji ya dengan seluruh kebaikannya dengan seluruh kemuliaannya Dengan seluruh kesempurnaannya dipuji ya kerana namanya yang memiliki nama yang terbaik sifatnya yang sempurna perbuatannya yang hikmah dan ya semua di dunia dan akhirat maka siapapun di antara kita tidak akan mampu Ya betul, memuji Allah dengan pujian yang sempurna ya, Pujian yang sudah tidak ada lagi Pujian yang lebih agung dari tidak akan mampu Tapi cukuplah apa yang diajarkan Nabi Cukuplah apa yang disampaikan oleh Allah Cukuplah yang diajarkan Nabi Sebagai uh, usaha kita untuk melakukan pujian tersebut Taib Ikhutaliman paursa rahimakumullah Ini dalil yang menjelaskan Kaidah yang kita sampaikan tadi, yaitu nama Allah asma'ul husna tidak terbatas dengan jumlah tertentu berarti sifat Allah juga tidak bisa dibatasi kesimpulannya, yang membatasi sifat Allah dengan jumlah tertentu, berarti itu jelas menyelisih nas-nas agama baik kita lanjutkan Kemungkinan ada yang bertanya. Pertanyaannya, ya, bukankah di dalam hadis, ya, terdapat sabda Nabi saw. Ya, sabda Nabi saw. Inna lillahi tiga dan w tiga puluh Ya, mian illa wahidah Man ahsaha dakhal jannah Ya, man ahsaha dakhal jannah Yang artinya Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Ya 100 kurang 1 Ya Man ahsaha dakhal jannah Barang siapa yang ahsaha dakhal jannah Ya Barang siapa yang Ya Mengetahuinya Dia akan masuk Surga Ya Sisi pendadilannya Allah atau Rasul Suasa menyebutkan dalam hadis ini Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 Berarti nama Allah itu 99 Ya ini yang dipahami oleh sebagian ulama seperti Ibn Hazm yang membatasi bahawa nama Allah itu kata beliau ya hanya 99 saja La tidak ada yang lain Kena berdasarkan dari hadis ini tapi sebagainya yang kita jelaskan tadi bahawa pernyataan Imam Ibn Hazm tersebut ya tentunya tidak tepat Kena satu sisi Aa, berapa sisi? yang pertama kerana dalil tersebutkan, dalil tadi hadis Nabi SAW tersebutkan menunjukkan bahawa nama Allah itu banyak. Sisi yang kedua, pendalilan, ya, dari hadis yang baru kita sebutkan tadi inalilaitis atan watisinasman ini hadis, ya, Ruhal Bukhari Muslim, itu sesungguhnya tidak menunjukkan kepada pembatasan nama, ya, pada jumlah atau dalam jumlah 99 saja. Nah, kena redaksi dari hadis tersebut tidak menunjukkan kepada hal itu. Hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'inas man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengetahuinya, itu akan masuk surga. Itu sesungguhnya, kalau kita perhatikan redaksinya, kita cermati redaksinya, Uslub ul-lugawinya siyakul kalam itu sesungguhnya tidak menunjukkan kepada batasan dengan jumlah 99. Taib. Akan tetapi hanya menunjukkan kepada keutamaan, keutamaan 99 nama tersebut. Saya ulangi. Redaksi dari hadis tersebut innallahi tis'atan wa asman 100 illa wahida man ahsahaha dakhala aljannah Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 siapa yang menguasainya ia mengetahuinya itu akan masuk surga itu tidak menunjukkan kepada pembatasan nama Allah dengan jumlah 99 Mari kita cermati Ya. Baik. Sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam antara awal hadis dengan akhir hadis itu sesungguhnya jumlah yang satu. Ya. Bukan jumlah yang terpisah. Menyempurnakan, jumlah yang terakhir menyempurnakan jumlah yang pertama. Bukan terpisah. Naam. Kerana Rasul mengatakan Inna lillah Tis'atan wa tis'i Sesungguhnya Allah memiliki Inna lillah ya. Inna sesungguhnya Lillah yaitu Allah memiliki Ya bagi Allah nama ya. Allah memiliki Tis'atan wa tis'i nasman 99 nama Man ahsaha Barang siapa yang ya, Keutamaan dari nama ini ya mengetah barang siapa yang menguasainya mengetahuinya itu makan masuk surga jadi hadis ini menjelaskan keutamaan 99 nama yang balasannya adalah surga nah sudah bisa dipahami jadi menjelaskan keutamaan 99 nama yang keutamaannya itu barang siapa yang menguasainya memahaminya ya kita jelaskan makna ihsa ya, so di sini itu dia akan masuk surga. Nah, jadi ini ya jumlah yang sempurna, jumlah yang satu, tidak terpisah. Ya, jadi antara manah sawah dengan jumlah yang pertama, innalillah tisatan watisinasman itu jumlah yang satu. Kata Imam Munawwak al kalam jumlah tunduahida. Ya, redaksi tersebut itu satu jumlah, tidak terpisah. Nah. Man ahsahaha dakhala jannah itu sifat la khabaron mustaqbal. Itu merupakan sifat. Jadi sifat dari nama-nama tersebut barang siapa yang menghafalnya, menguasainya itu akan masuk surga. Bukan jumlah, bukan berita atau khabar yang terpisah mustaqbal, artinya yang terpisah. Nah. Nah, oleh karena itu artinya Allah memiliki nama yang bermacam-macam, nama yang banyak. Ya kau utamaan ya nama 99 nama tersebut yaitu barang siapa yang menguasainya barang siapa yang mengetahuinya akan masuk surga dan sama sekali tidak menafikan nama-nama yang lain nam kataimu munqayyim wa hadza la yanfi an yakuna lahu Asma'un ghayruha dan ini sama sekali tidak menafikan, tidak meniadakan bahawa ya nama-nama Allah yang lain. Kemudian beliau memberikan contoh. ya Dalam redaksi bahasa Arab sebagai perbandingan. Karena kalau redaksinya, ya, kalau redaksinya dirubah. Inna, nah, inna asma Allah, inna asma Allah tis'atun wa tis'un. Ya. Yeah. Ini menunjukkan pembatasan. Sesungguhnya nama-nama Allah itu 99. Ya. Yeah. Tapi bila redaksinya innalillahi Allah memiliki 99 nama yang keutamaannya barang siapa yang mengetahui masuk surga. Jadi tidak pembatasan. Berbeda dengan redaksi yang pertama tadi. Ya. Yeah. Nah, beliau Imam Ibnu Qayyim berikan contoh Ya, beliau dalam tiba bahasa Arab li fulan mi'atu mamlukin seorang memiliki seratus budak ya qada'addahum lil jihad telah dia persiapkan untuk berjihad ini contoh beliau ya, Imam jadi seorang memiliki li fulan fulan memiliki seorang memiliki seratus budak yang dia persiapkan untuk berjihad kata beliau fala yanfi hadha an yakuna lahum malikun siwahum mu'addina li ghairi jihad. Dan ini sama sekali redaksi ini tidak ya, tidak menafikan sama sekali bahawa si fulan itu seorang itu memiliki budak-budak yang lain yang dia persiapkan untuk selain jihad. Ya. Naam. Ya, seperti ini, mungkin juga seorang mengatakan saya memiliki misalnya 100 juta untuk diinfakkan di jalan Allah atau mungkin di, untuk bangun masjid misalnya. saya memiliki ya, sama sekali tidak menafikan bahawa dia itu memiliki ya, uang yang lebih dari itu, uang yang lain ya, jutaan yang lain yang dia gunakan persiapkan untuk yang lain tapi yang seratus ini dikhususkan untuk bangun masjid misalnya dan ini bisa kita pahami dalam redaksi kita ya dalam bahasi, bahasa kita dan juga bahasa terutama dalam bahasa Arab. Jadi intinya redaksi dari hadis tersebut ya tidak menunjukkan kepada pembatasan akan tetapi menunjukkan akan keutamaan menjelaskan keutamaan orang atau keutamaan 99 nama tersebut yang bila diketahui Dipahami, ya, uh, nama dikuasai nama tersebut maka balasannya surga. Subhanallah, dahal jannah. Nah, ini yang berkaitan dengan makna hadis tersebut. Ya, dalam hal ini perlu juga disampaikan, ada pun ya, uh, sebahagian riwayat yang menjelaskan bahawa dalam sebagian hadis terdapat secara kolektif disebutkan, ya, uh, nama asmaul husna, ya. Asmaul Husna disebutkan secara kolektif dibatasi 99 ini hadisnya, ya, jelas tidak sahih. Nah, hadisnya tidak sahih kerana dalam riwayat tersebut ada perawi yang doib, ya. Sebagaimana jelaskan oleh para ulama, ya, tentang hal itu. Jadi hadisnya tidak sahih, ya, tidak terdapat dalam hadis yang sahih uh, penjelasan, penyebutan, pembatasan nama-nama Allah secara kolektif ya dengan sembilan, dengan jumlah 99 tadi. taib Ikhu taliman wa sarahimakumullah Kembali kepada pembahasan kita. Ya, untuk menyempurnakan pembahasan ini Rasul menyebutkan man ahsahaha, seorang siapa yang ahsahaha? Ahsah apa? Ahsah 99 tadi. Menjadi pertanyaan, apa maksud ahsahaha? Ini perlu sekali diketahui dan penting saya diketahui ahsaha, ya. Apakah ahsaha sekedar hanya menghafalnya, sekedar hanya membacanya, sekedar mengetahui, atau sekedar melantunkan? Ini ya fenomena di zaman sekarang ini, tidak ya. tahu dari mana asal muasalnya, ya, ritual seperti itu atau tradisi kebiasaan melantunkan. Semua disenikan, enggak tersisa dari ucapan, zikir disenikan. Jadi kesenian semua, Istighfar dinyanyikan, Alhamdulillah nyanyikan, La ilaha nyanyikan, Asmaul Husna nyanyikan. Udah jadi kesenian semua agama ini. Nasehatullah sallamualaikum ya. Rusa kalau agama seperti ini caranya kita beragama, ya. Jadi ahli seni semua nanti. Nasehatullah sallamualaikum ya. Sehingga. Ya asmaul husna disenandungkan. Selona dengan melakukan seperti itu sudah. Ini sudah. Ya, mendapatkan keutamaan yang masuk surga itu. Nah. Perlu kita sampaikan. Dan di sini saya akan membacakan perkataan ulama Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna ahsaha. Ya, ahsaha. Apa maksud ahsaha? Nah, mari diperhatikan ini penting sekali kata beliau. Saya baca dalam kitab Badai Al-Fawaid dan tentang masalah kaidah, ya, yang jelas kemauan nukaim dan uh, dicetak secara terpisah oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Mashin Al Abbad Al Badr Jazzaahu Lakhiran dalam risalah ke dunia faedah jalilah bi qawaidil asma'il husna. Naam. Tayyib. Beliau Imam an menyebutkan dalam kaidah yang ke-12 asani ashr menjelaskan maratib tingkatan ahsahha man ahsahha. Fi bayan maratibi ihsa'i asma'ihil lati man ahsahha dakhala jannah. Penjelasan tentang tingkatan. Ya. Maratib tingkatan ahsa Ihsa Apa maksud ihsa tadi? Ahsa hadakhal jannah Ya Kemudian kata beliau Wa hadahu wa qutbus sa'adah Wa madarun najah wal falah Subhanallah Dan ini kata beliau merupakan qutbus sa'adah yaitu porosnya Porosnya apa? Kebahagiaan Wa madarus sa'adah adalah landasan ke Kesuksesan dan keberuntungan jadi barang siapa yang ingin bahagia barang siapa yang ingin sukses sukses dan pandangan Allah ya bukan pandangan manusia bahagia sukses dan selamat mari diperhatikan hal ini mari diperhatikan tentang nama-nama Allah dan pahami maksud ahsaha ada tingkatannya ya kata beliau tingkatan yang pertama dicatat baik-baik para pemirsa ya Tincatan yang pertama. Al-martabatul ula ihsa'u al-fadhha wa 'adadaha. Ihsa' al-fadhha lafaz-lafaznya, lafal-lafalnya itu ya kita ketahui wa 'adad dan jumlahnya. Jadi 99 tadi kita berusaha untuk mengenalnya mengetahuinya. Dan itu semua ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kendati sedikit tadi perbedaan para ulama dalam penghitungan tadi, penentuan tadi tapi itu tidak ada masalah nah, nanti akan jelaskan kalau mampu, mumpung ada waktu, kita akan bacakan ya uh, Asma'ul Husna yang sesuai dengan hitungan kumpulan Syekh Salih Uthamin dalam kitab Al-Qawaidul Muslah baik tapi kita pahami terlebih dahulu Ahsaha Ihsa'u Al-Fadhiha mengetahui, menghitung Ya atau mengetahui jumlah dan lafal-lafalnya, yaitu lafas-lafasnya ya, kita ketahui dari asma Allah, yaitu Al Hajul Qiyom, Al Awal wal Akhir wal Zahir wal Batin, Al Mulk al Qudus al Salam al Mu'min al Muhymin al Azid al Jabbaru, Mataka'ir, -jabbar, Rahman al Rahim, Malik, Al Ali, Al Kebir, Al Azim, Ya, MasyaAllah Ya itu dipelajari, diketahui. Dan bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Ya baca Al-Quran. Gak bisa lewat mimpi seperti itu. Ya kalau nak baca Al-Quran akan kenal. Ya orang yang gak baca Al-Quran di mana makan kenal pada Allah Subhanahu Wataala. Kenal Al-Quran. Di situ nama Allah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini yang pertama. Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua fahmū ma'ānīhā wa madlūlahā memahami maknanya dan yang terkandung di dalamnya kandungannya jadi setiap nama itu menunjukkan kepada apa fahmū ma'ānīhā memahami maknanya bukan sekadarnya dilafalkan saja al-awwalu wal-ākhiru wadh-dhāhiru wal-bāṭinu hakezah seperti ini dan dianggap itu telah mengucapkan asmal husna, telah mendapatkan, ya, balasan surga tadi lah kalah tidak cukup seperti itu, ya, fahmu ma'aniha, memahami maknanya, wa madlulihah dan apa yang ditunjukkan oleh, yang dikandung oleh nama tersebut berarti para pemirsa tak kalah kita memahami maknanya apakah sekali dipahami saja atau ditetapkan dia paham tapi tidak menetapkan ya sama saja tujuan dipahami dia ditetapkan diimani contoh contoh Ar-Rahmanur-Rahim kan dua nama Allah Ar-Rahmanur-Rahim kita paham itu Ar-Rahmanur-Rahim berarti maknanya bahawa Allah memiliki rahmat Rahmat yang luas Meliputi seluruh makhluknya Rahmat yang spesial bagi orang beriman Berarti Allah memiliki sifat rahmat Yang rahmat Allah Dan semua kebaikan Yang kita lihat Bahkan kasih sayang Yang ada Yang Allah ya tanamkan dalam diri manusia dan makhluknya itu sesungguhnya asar, ya Efek dari rahmat Allah tersebut Ya Kerana Allah memiliki Seratus rahmat Satu diturunkan Tapi Allah memiliki sifat rahmat Yang tersifat Allah SWT Lalu kita imani Bahawa Allah memiliki rahmat Rahmatul wasi'ah Rahmat yang luas Wa rahmatul wasiat kulla syaih Allah Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah, warahmati sebab keteguhlah bi. Rahmatku kata Allah, ya, mendahului kemurkaan. Subhanallah ya Rabb, ya Rahman, ya Rahimna. Allah murka, tetkalah seorang berbuat dosa, buat maksiat, penyimpangan. Tapi rahmat Allah masih mendominasi kemurkaannya, sehingga tidak langsung Allah turunkan. Ya. Anjaman Allah turunkan azab dan cobaan tadi. Kenapa? Rahmatnya mendominasi kemurkaannya. Rahmatnya mendahului. Dan itu telah tertulis. Ya, di lohil maful yang ada di sisi Allah. Nah, ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam kitab, "Indahu anna rahmati sabqul ghabbi." Dalam sebabnya, anna rahmati ghabul ghabbi." Rahmatku sabakat ghadabi ya rahmatku mendahului kemurkaanku rahmatku mendominasi kemurkaanku ya subhanallah maka kita lihat jemaah sekalian manusia di alam semesta ini yang banyak kufur menentang Allah membangkang kepada Allah, sombong kepada Allah mencela Allah, mencela agama, mencela dan semua ya mencela Islam dan semuanya. Mereka kafir terang-terangan memerangi Islam, memerangi agama Allah. Masih ditunda oleh Allah. Tidak dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda. Sudah ada mereka bertaubat, kembali. Ya. Apalagi hamba yang berbuat dosa tidak sampai kepada kekufuran. Ya. Al-Ghafur, rahim Itu dipahami, itu satu contoh saja. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting kita belajar tentang hal ini. Mustahil. Mustahil hati akan bisa cinta kepada Allah. Bersemir dengan ketulusan cinta, pengagungan, kemuliaan. ya, Dan terasa dekat kepada Allah. Dan hati menjadi khusyuk jika seorang tidak mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat. Mustahil. Mustahil. Kenapa Nabi SAW mengatakan, Ini wallahi. Tak taqwa kamu agama kamu bilang. Kenapa beliau yang sungguh? Kenapa beliau yang paling bertakwa? Kenapa beliau yang paling kenal kepada Allah? Nah, itu satu contoh. Ya, rahmat Allah dipahami. Dia tetapkan, jangan diingkari. Contoh yang lain. Contoh, mungkin dua contoh saja. Nama Allah Al Ali. Al-a'la al-muta'al. Huwa al-aliyu al-kabir. Sabihis barabikal al-a'la. Nah, Al-kabiru al-muta'al. Apa maknanya? Allah yang artinya semua itu tiga nama termunjukkan pada ketinggian Allah. Tinggi zatnya. Kekuasaan dan kemuliaannya. Tinggi zatnya itu akidah al -sunnah ditakala kita membaca nama tersebut pahami maknanya bahawa makna dari al-ali al-a'la sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbial azim subhana rabbial a'la itu dalam sujud kita yeah. dalam ayat fuhu al-kabirul muta'al pahami maknanya dan sifat yang terkandung di dalamnya kemudian imani yakini tetapkan jangan diingkari Maka yakini bahwa Allah maha tinggi Zat Allah maha tinggi Bukan Allah ada di mana-mana Bukan Allah tidak punya tempat Allah maha tinggi di atas arash Ar-Rahman asistawa Arash itu makhluk yang paling tinggi Allah di atasnya Jangan ditanya Bagaimana istiwa Allah Karena kalau ingin tahu istiwa Allah Ketahui dulu tentang diri Allah Tentang zatnya bila anda menjawab tentang saya Akan sampaikan juga tentang Sifat Allah Tapi sama-sama kedua tidak diketahui Yang mustahil tertutup pintu itu Tidak akan mungkin kita ketahui Baik Itu yang kedua Saya ulangi yang pertama jangan lupa Catat baik-baik Ya Siapkan pulpen di rumah itu Buku tulis khusus mencatat ilmu Jangan menjadi pendengar setia saja Nah Ditulis ilmu Karena ada poin-poin yang poin-poin yang perlu diperhatikan Ditulis, dicatat Kalau tidak lupa nah. Dan memori kita ada banyak yang rusak Banyak virusnya Baik Ihsa'uh al-fadhiah Mengetahui lafaz-lafaz atau lafal-lafal Dari asma'ul sunnah tadi Jumlahnya, yang pertama Yang kedua dipahami maknanya Dan kandungannya Kita disebutkan dua contoh tadi yang ketiga al-martabatu ats-tsalitsah. Imam Ibn Qayyim masih berkata mungkin doa uhu biha. Berdoa kepada Allah beribadah kepada Allah, biha dengan nama-nama tersebut. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Doa uhu biha. Berdoa. Kemukalah Ta'ala ta Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Ya Allah memiliki asmaul husna Fad'uhu biha maka serulah Allah berdoalah kepada Allah biha dengan nama-nama tersebut Kemudian kata Imam Ibn Qayyim berdoa kepada Allah itu ada dua tingkatan juga doa selama ini kita faham permohonan saja begitu ya ayo Allah, na'am doa tapi ternyata doa itu ada dua doa itu ada dua doa yang pertama kata beliau tingkatan yang pertama doa sana'in wa ibadah doa dalam artian sana' itu pujian dan ibadah kita memuji Allah Beribadah kepada Allah itu pada, pada dasarnya doa. Doa kerana kalimat doa dalam bahasa Arab itu mencakup hal itu. Wa qala rabbukum ud'uni ud'uni, stajib lakum. Innalladhina istakbiruna an ibadati ad-du'a dinamakan ibadah. Jadi Allah menamakan doa sebagai ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Begitu dalam hadis. Diat, wakala Robku mudohoni, Rob kalian mengatakan udooni, serulah aku berdoalah kepada aku, ya. Kemudian inna ladina yastakbiruna ni ibadat. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada aku. Pertama perintah berdoa kemudian disebutkan ibadah Berarti doa itu adalah ibadah Dan doa merupakan bagian dari Ibadah merupakan bagian dari doa. Ini yang pertama. Jadi ibadati Allah. doa uthana. Puji Allah. Sanjung Allah. Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi bukan disenandungkan. Disanjung. Bukan disenandungkan. Disanjung Allah dengan nama tersebut. Bukan disenandungkan. ya Bukan dinyanyikan. <coughs> doa uthana'in wa ibadah. Taib. Al-martabah thaniah. Yang kedua kata Imam Buna Qayyim. Doa untuk tolabin masalah, doa permohonan dan permintaan kita memohon kepada Allah, <coughs> memohon kepada Allah maka diantara adab adalah bertawasul. Nah, bertawasul dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu <coughs> Wataala. Baik. Kita lanjutkan. Naam, para pemirsa rahimakumullah. Doa, talabin wa masalah. Jadi memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Jangan bosan-bosan. Dan di dalam berdoa tersebut bertawassul dengan nama Allah. Ya, sesur dengan kebutuhan dan hajat kita. Kata minta rahmat minta keampunan ya. Sembunyikan Allah Al Ghafur ya Rabbim ya Rahman ya Rahim ya Tawab. Ia izinkan aku dan ampunkan aku dan Ya. Kita sakit. Ya Sembunyikan Allahumma ya. Anta anta Shafi. Ya muzib al baks. Anta Shafi. Nam. Ya Rabbul Nas. Anta Shafi. la ada penyembuhan kecuali penyembuhan yang datang dari Allah. Ya Allahumma shifiniku. Ya yeah. Allahumma shifiniku. Wahagad. Nama apa yang kita minta sesuaikan dengan, ya apa permohonan tadi dengan nama-nama tadi itu namanya bertawasul. Eh, ini tawasul yang dibenarkan, ya ini tawasul dengan nama-nama Allah itu namanya tawasul perantara memohon kepada Allah <coughs> dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya. <coughs> kataimu munaka rahimahullah fala yutsna alaihi illa biasmail husna wa sifatil ula dan Allah tidaklah dipuji kecuali dengan nama-nama al husna dan sifat-sifatnya yang sempurna wa kadzalika la yusalu illa tidak juga ya Allah Subhanahu wa taala yusal mohonnya memohon sesuatu kepada Allah illa biha kecuali ya dengan nama-nama tersebut Maka kata beliau, فَلَيُقَلُوا يَا مَوْجُودِ يَا شَيْءٍ يَا ذَاتٍ إِغْفِرْ لِي وَرْحَمْنِي Jangan, di, jangan dikatakan dalam doa ya mawujud yang ada atau ya syaih sesuatu atau ya zat ya zat, ya zat apa. Maka, إِغْفِرْ لِي وَرْحَمْنِي, jangan. Bukan seperti itu berdoa kata beliau. Balse alfiqulimatlu bismillakun muktaliyad alikalmatlu. Bahkan kita memohon kepada Allah, kepada Allah dengan setiap permintaan dan hajar kita sesuai dengan nama yang mencakup hal itu sehingga seorang bertawasul yakinumutawasilan ilahi bidalika. Ya, seorang bertawasul. Ya, dengan nama-nama tersebut di dalam berdoa. Kemudian beliau melanjutkan. Wa man taammala adiyata ar-rusul barang siapa yang memperhatikan doa-doa para rasul wala syama khataman terlebih lagi penutup nabi khatamuhum wa imamuhum yaitu rasul kita Muhammad SAW alaihi wasallam wajadaha mutabiqatan lihaada dia akan mendapatkan doa-doa yang sesuai dengan ya prinsip ini Naam yang perhatikan koreksi keilmuan kita ritual kita selama ini asmaul husna diapain Ya, apakah jadi perhiasan dinding saja kan begitu kita lihat di rumah Asmal Husna poster begitu atau dinding atau yang sejenisnya lengkap tapi jadi perhiasan sebagaimana kebanyak, banyak juga di rumah kaum muslimin Al-Quran jadi perhiasan saja dalam almari, tidak pernah disentuh debu kenapa? tidak terbuka, apalagi disentuh tangan oh, mengagungkan Al-Quran disimpan tempat yang rapi Bukan begitu mengaku betul disimpan sempena bayar Abi, tapi dibaca itu dibuka. Ya, ini bertahun-tahun tidak pernah buka Al Quran. Subhanallah, ya sepanjang tahun. Bagaimana hidup akan menjadi berkah, hidup akan jadi baik, ya hidup akan dimudahkan oleh Allah. Bagaimana hati akan kenal kepada Allah, bagaimana hati akan tulus, suci, bersih ya sumber kebersihan sumber ya kebaikan keberkahan hati jauh dari mana Allah Subhanahu wa taala. Baik, <tuh> para <tuh> pengemis itulah ya pada kesempatan kali ini yang bisa disampaikan bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Naam. Tapi banyak Berarti sifat-sifat Allah juga tidak terbatas dengan jumlah tertentu Kemudian Hadis yang menjelaskan bahwa Allah memiliki 99 nama Itu sama sekali Tidak membatasi dengan jumlah 99 saja Tapi menjelaskan bahwa keutamaan 99 nama tersebut Barang siapa yang mengetahuinya Memahami si kandungannya dan beribadah kepada Allah. Ya, Naam. <coughs> beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut dan berdoa, baik doa, pujian atau doa permohonan, ya. Maka diinilah dia akan mendapatkan keutamaannya itu, dakhala jannah, masuk surga. Semoga Allah memberikan ya taufik <tuh> memberikan bimbingan kepada kita semua untuk bisa memahami nama-nama Allah, mengimani isi kandungannya dan kita selalu bisa banyak memuji Allah dan mengangkat hajat-meningkatkan eh mengangkat hajat dan permohonan kita kepada Allah dengan ya bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat sifatnya nya Allahumma amin. Demikian wallahu aalam. Naam, baik syukur dan jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang tadi disampaikan oleh ustaz di kesempatan pagi hari ini Yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua jadikan pemahaman kita pemahaman yang benar mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam asma wa sifat baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan langsung singkat di 0819 896543 atau nanti kami berikan kesempatan di linean -line telefon di 0218236543 baik kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustad pertanyaan di linean -line sangat singkat nam tidak disebutkan nama dan tempatnya ada yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi disebutkan nama-nama Allah jumlahnya tidak terbatas. Dan ada nama-nama Allah yang diajarkan pada salah satu manusia. Apakah yang dimaksud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah Nabi Adam? Karena dalam ayat berikut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semua nama pada Nabi Adam. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 31. Nah mungkin bisa <tuh> diberikan e bacaan surat Al-Baqarah ayat ke 31. Namun yang jadi pertanyaan tadi, apakah yang dimaksud itu Rasulullah ataukah Nabi Adam? Nah, baik. <tuh> Terima kasih kepada ya yang bertanya. Apakah ya nama-nama yang diajarkan kepada salah seorang dari hamba-hamba Allah? <tuh> <tuh> itu maksudnya Adam dengan berdalil wa allama adama al-asmaa kullaha, Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Apakah ini maksudnya Asmaul Husna di situ? ya atau nama-nama semua makhluk atau semua yang Allah ciptakan. Baik. Kemudian ya apa atau yang diajarkan kepada Nabi sallallahu Pertama tentu yang dimaksud al-asmaul husna dalam asma wa 'allama al-asma' adam al -asma sini, ya bukan asmaul husna. Nah. Tapi nama-nama ya. Nama-nama tentang makhluk ciptaan Allah ini itu Allah ajarkan dan tidak Allah ajarkan pada malaikat. Naam. Seperti itu. Nah, itu kalau kita perhatikan dalam tafsirnya ya ee dan yang lain disebutkan ya asma ya al-makluqat dan nama-nama yang lain. Nah, itu diajarkan oleh Allah. Baik. Adapun dalam hadis tadi ya, yeah. "Au 'allamtau ahadan min khalqi" atau ya nama yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu Imam Ibnu menyebutkan di sini <coughs> bahwa kata beliau ya ini redaksi beliau seperti ini Kismun sama bihi nafsa fa liman sya min malaikati au ghairihi wa lam yunzil bihi kitabah Jadi kata beliau nama yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kemudian Allah ajarkan kepada siapa saja. Allah sampaikan kepada siapa saja dari para malaikatnya. Atau selain mereka. Dan tidak diturunkan kepada kitabnya. Jadi, di sini beliau juga tidak menentukan. Baik, ya. Dia kan kepada malaikat. Ya, dan tidak dirakukan yang diajarkan kepada Nabi. Ya, yang kita ketahui itu yang diturunkan dalam Al-Quran. Tapi ada yang diajarkan kepada Nabi. Di waktu ya, puji-pujian tersifatul uzmah. Dan setelah itu Nabi tidak bisa mengungkapkannya. Jadi Allah tutup. Yang diajarkan yang ada dalam Al Quran sekarang dan juga yang dihadiri sebelumnya. Jadi uh, boleh jadi <coughs> yang dimaksud khali itu yang malaikat atau Nabi yang lain. Nah dan kemudian ya tidak disampaikan kepada yang lain atau tidak diturunkan dalam uh, kitab uh, yang lain. Nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, <tuh> baik sekron jazakallah sholat atas jawaban Ustadz demikian untuk yang bertanya. Baik yang kedua, kami ajukan ada pertanyaan dari Bapak Ujang Dahlan. Dia bertanya, ya Ustad, bagaimana kaitannya dengan Islam dan seni? Apakah Islam juga menolak total dari seni? Karena jika seni ditolak begitu saja, maka seperti Pembacaan Al-Quran dan pembacaan Asma'ul Husna tidak memakai seni diindahkan maka itu akan membosankan katanya. Dan itu menjadikan orang-orang tidak mau membaca dan tidak mau mempelajarinya sehingga bodoh terhadap Asma'ul Husna. Bagaimana Islam menilai seni dalam membuat manusia agar tidak bosan dalam melantunkan Al-Quran ataupun Asma'ul Husna. Ustaz? Mohon penjelasannya. ya yeah. baik, terima kasih atas pertanyaannya jadi bagaimana Islam ya tentang masalah uh, seni gitu ya baik pertama, tidak diragukan bahwa kalau dinamakan lantunan suara yang baik atau suara yang merdu itu kesenian itu kan perbedaan dari sisi ya ungkapan saja tapi kita tidak namakan itu kesenian, ya. Suara yang merdu memang dituntut, dituntut, ya, dituntut di dalam baca Al-Quran. Namp, sampai sebutkan malamnya tadang, tangan nabil Quran, lesamin ni. Baris sepen tidak merdukan suaranya. Jadi gina di sini bukan nyanyian ya. Jadi permasalahannya sekarang itu begitu mendapatkan kalimat gina yang kita pahami nyanyian, sudah berarti bangsa kita tidak menyanyikan begitu. Bukan itu maksudnya? Naam, diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, ya, suara yang merdu. Dan pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar ya di waktu malam dan mendengar bagaimana rumah para sahabat mereka baik mendengar suara ya, atau mendengar bacaan Ibn Mas'ud merdunya bacaan beliau ya, beliau terharu ya. kemudian sampai beliau menangis mendengar bacaan tersebut dan para sahabat yang lain jadi kalau memang maksud dimaksud seni tadi memerdukan atau memperbaik bacaan tentunya dengan murattal wa tartil Quranat tartil bukan ya apa namanya itu dengan hanya memperhatikan sisi maqamannya saja tingkatan atau mungkin istilah-istilah berbagai nama uh, kesenian dan suaranya saja itu yang diperlombakan itu yang ditampilkan bukan bagaimana bacaannya dengan cara muratal dengan cara yang baik, ya ini jelas juga tidak benar seperti itu jadi kalau dimaksud di sini adalah senjilam artian memperindah bacaan kita memperindah bacaan kita dan suara Bagaimana baca Al-Quran, ya, ini hal yang baik. Tapi kita tidak makan kesenian hal itu, ya. Kita -Quran, baca ya, tertilu Al-Quran, baca Al-Quran, tidak makan kesenian, ya. Tapi kalau yang maksud tadi kesenian yang dimaklumi sekarang juga, oh biar tak bosan zikir ni, senandungkan semua istighfar senandung itu bukan istighfar dengan cara seperti itu, ya semua asmal husna. Permasalahan bosan, kenapa bosan? Bosan seorang karena dia tidak memahami maknanya karena banyak ya, mohon maaf memahaminya dari sisi ya ungkapan zahirnya saja, lafaznya nah, begitu begitu juga tatkal membaca baca Al-Quran jangan karena semua sunnah seperti itu baca Al-Quran banyak yang bosan, kenapa? karena dia tidak memahami maknanya jadi inti permasalahan bukan di suaranya Bukan di keseniannya. Permasalahan hati kita yang tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Dan juga hati yang tidak memahami hakikat dari makna dari setiap nama-nama Allah itu. Itu membosankan. Itu membosankan. Demi Allah itu membuat kita bosan. Kerana kejahilan kita tadi. Kerana barang siapa yang mengetahui sesuatu dia akan cinta. Dan kalau dia cinta... Ini namanya cinta. Apakah pernah cinta membosankan? Tidak ada namanya cinta membosankan. Jadi cinta palsu, cinta buaya, cinta macam itu bosan. Tapi cinta kepada Allah, cinta yang tulus, cinta pada Al-Quran. Ya, mahabbatul asma'illah. mahabbah, cinta kepada nama-nama Allah. Itu membuat dia membaca. Lihat bagaimana seorang sahabat yang di dalam solatnya, di dalam solatnya, Rakaat pertama kedua di membaca Allahu Akhdi tanya Nabi kenapa kamu ulang-ulang? Ya, surat tersebut kena di dalamnya nama Allah dan siapa al ana, an Allah. Anahubu Dali lihat, Qal, Akhbirhu, Anallah adhalak al Jannah bi muhabtih li Dali. Aku makan Sallam. Kabarkan pada dia Allah cinta padamu. Dua Allah masukkan musyrikkan kamu cinta kepada surat terbuka Nabi Sallam di dalamnya ada nama-nama Allah. Jadi permasalahannya para pemisorahim, moga mohon maaf, kena kejahilan kita bukan kena mardu dan suara ya bukan kena ke bukan kena itu kena kejahilan kita kena kita dididik doktrin cara pendidikan sama ini disenikan bukan dipahami makna dari asmaul husna itu sebagaimana saya sampaikan tadi mustahil seorang akan cinta kepada Allah seorang akan betul mengagungkan kalau dia tidak memahami hal ini ini jadi pola pendidikan kita doktrin kita dalam didik generasi dirubah selama ini ya konsepnya ya memang harus dikritisi sehingga muncul ya hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya adalah bukan kena betul suara itu mempengaruhi. Membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu maka seorang imam disuruh menjadi imam aqra'ukum bikitabillah. Bukan yang sedang hafal saja atau mungkin yang paham tapi aqra'uh bikitabillah. Kenapa? Karena bacaan suara merdunya membaca suara itu hal yang nikmat. Enam. Jelas bisa menghilangkan kebosanan tadi, tapi bukan itu inti utama. Tatkala seorang kendati pun tidak merdu tapi dia membaca, membaca Al-Qur'an dan memahami isi kandungannya, tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah bosan. Tidak ada nama mukmin yang tulus hati cinta pada bosan baca Al-Qur'an, bosan mendengar, ya. Uh, mempelajari nama-nama Allah. Kenapa? Tak pernah bosan. Setiap dia membaca akan tersingkap keagungan, keaguan, kemuliaan Allah. Tampak semakin jelas maka dibaca lagi, ditadabur lagi, terus seperti itu. Nah, nah ini. Jadi kalau dimaksudkan seni yang dinyanyikan semua, disenandungkan, ya kesenian Islam gitu ya. Nanti ya Istighfar juga nyanyikan, Astaghfirullah nyanyikan. Ya ini jelas bukan begini cara kita ya melaksanakan zikir atau ya uh, apa namanya itu mengungkapkan rasa syukur kita atau ini bukan seperti itu. Ya. Nah demikian Allahualam. <tuh> nah bagikanlah teratas jawapan alulustad demikian untuk bapak Ujang Dahlan yang bertanya mudah mudahan menyimak dan dapat dipahami jawapan alulustad. Dan selanjutnya yang ketiga, yang ketiga masih kami ajukan di lain amalan singkat. Ada pertanyaan, sepertinya pernah beberapa kali diajukan namun tidak mengapa Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi yang lainnya dan sangat memerlukan jawaban dari penanya ini istat Dari Salma yang berada di Pabuaran Cibinong Assalamualaikum ya istat, saya ingin bertanya apakah wujud Kidambako dan seterusnya itu termasuk sifat-sifat Allah Karena selama ini saya pelajaran di sekolah selalu diajarkan seperti itu pelajaran akidahnya. Mohon jawabannya syukran jazakumullahu khairan barakallahu. Baik. Terima kasih ya kepada yang bertanya. Sebagaimana telah kita jelaskan bahawa di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya kembali kepada dalil, ya, dan menggunakan redaksi Al-Quran dan Hadis, ya. Kita tidak boleh berijtihad dalam hal ini. Maka apa yang tertera dalam Al-Quran dalam Hadis? untuk kita tetapkan. Nah, ini tentang masalah asma wa sifat. Adapun dalam masalah mengkhabarkan, jadi ada babnya itu bab tentang nama, bab sifat atau bab berita, mengabarkan. Dalam masalah asma, nama-nama Allah, ini tiada landasan tiada ya uh, dalil dan kecuali hanya apa yang tertarik dalam Al-Quran nas enggak bisa berijtihad apa yang tertarik Al-Quran al-awal yaitu nama Allah al-akhir yaitu enggak bisa berijtihad seorang namakan Allah al-mutakallim enggak kerana tidak dalam Al-Quran al-mutakallim namakan Al-Qadim tidak dalam Al-Quran Qadim ya baik maka yang namakan Allah ya Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, al-hay, al-qayyum, wa hakada Dalam masalah sifat Sifat ini sedikit lebih luas dari nama Disifat ya Allah Diambil dari setiap nama Itu jadi sifat Setiap nama menunjukkan pada sifat ini, telah dijelaskan sebelumnya Setiap nama Allah menunjukkan sifat Setiap nama Allah menunjukkan pada sifat Naam طيب ini yang kemudian juga dari perbuatan Allah atau sifat yang ada pada zat Allah Perbuatan Allah itu menunjukkan pada sifatnya ya perbuatan Allah itu menunjukkan pada sifatnya wa af'aluh Nah semua perbuatan Allah menunjukkan pada sifatnya Kemudian masalah khabar khabar berita, menyampaikan, mengabarkan tentang Allah, ya di sini selama maknanya maknanya tidak mengandung makna yang negatif ya boleh takkan kita tanya Allah mawujud? ya, Allah mawujud mengabarkan ya kena mustahil yang mewujud saya, yang makhluk, yang itu ciptaan Allah itu ada. Masa yang menciptakan tidak ada mewujud. Tapi bukan hal yang spesial itu. Kena yang mewujud yang diciptakan mewujud. Apalagi yang mencipta yang diciptakan mewujud. Apalagi yang tidak diciptakan. Tapi enam. Kemudian kembali kepada hal tadi. Oleh karena itu Ali Sunan wal jamaah tidak beranalogi mengkiaskan dalam hal ini tapi cuma cukupkan di dalam mengabarkan atau mencukupkan dan menetapkan nama dan sifat sesuai dengan nas-nas Al-Qur'an. Dan bukan juga dari prinsip mereka ya <coughs> yaitu mereka menyibukkan diri uh, dengan membagi-bagi sifat sekian banyaknya sifat ini namanya bukan begitu. Ya. Tapi tak hal-hal seperti itu muncul dari ilmu al-qalam, ya mereka juga menjelaskan apa maksudnya, Sebagaimana juga yang akan kita jelaskan dalam kaidah-kaidah yang lain. Tapi intinya kembali pada pertanyaan tadi. <tice> <tice> ya, kidad, baka, muhalifatul ilhad, kia mubinafsihi. Kalau kita perhatikan rukyah al-Quran, ya itu diambil dari makna, ya, mengambil dari kandungan makna yang sesungguhnya menunjukkan akan ya, makna yang terkandung dari sifat-sifat dan nama tadi, tapi ada yang perlu dikritisi kidam. ya, arti kidam itu yang telah mewujud yang azali ya maka dalam hal ini sifat yang paling masyur di kalangan ahlul kalam yaitu al-kidam tadi bahkan mereka menamakan Allah Qadim kita katakan nama Qadim Ya Itu bukan nama Allah Bukan Mi asmaul Husna Al-Qadim Ya Tapi nama Allah Al-Awwal Al-Awwal Yang pertama Yang kata Nabi Al-Awwal Lisa Qabla Ka Shai' Awal Yang pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun Allah kan Wa lam yakun shai'un Qabla Dalam hadis Allah telah ada Dan tidak ada sesuatu yang sebelum Allah nah, Jadi menunjukkan Pada Ya, Qidam. Tapi kita menggunakan redaksi Al-Quran. Al-Awwaliyyah. Sebagaimana redaksi Al-Quran, Al-Awwal. Dan Nabi mengatakan, Antal-Awwal falisa qabla kashid. Baik. Ada pun menghususkan Al-Qidam. Kerana secara makna Al-Qidam itu, kurang sempurna maknanya. Kerana Al-Qidam itu suatu yang terdahulu. Ya. Kemudian, bila datang suatu yang baru, maka yang yang pertama itu menjadi kidam. Yang kedua ini, bila datang yang ketiga, itu yang kedua menjadi kidam. Tidak, ya, semerta menunjukkan pada sesuatu yang azali sebelumnya. Ya. Contoh, pelopak kurma. Pelopak kurma yang telah lama. Urjun al-qadim. Kenapa? Begitu muncul, pelopak kurma yang baru namakan itu, yang baru itu, jadid, yang sebelumnya qadim. Makanya ahli sunnah tidak menamakan Allah yang qadim. Dan tidak mengkhususkan sebab-sebab Allah kidam. Tapi mengatakan al-awwal. Naam. Al-awwal. Kidam. Baqa. Baqa jelas. Allah ya. La yamut. Allah tidak akan, ya. apa Tidak akan sirna. Tidak akan mati. Baqa. Kekal. Nabi mengatakan. Wa antal akhir. Rasulullah mengatakan. Allah mengatakan. Wa antal akhir. Wa antal akhir. Al-Awwal Al-Akhir, Al-Awwal Al-Akhir. Allah mengatakan Al-Awwal Al-Akhir. Kata Nabi Al-Akhir bukanlah tidak ada sesuatu setelah-Mu. Nah. Maka Kalaupun dalam ya, mengabarkan Allah itu, ya. Baqa. Nah, kita katakan wa ya baqa wajhu rabbik, jalla Tidak akan sirna. Wa al-hayy alladhi kepada al-Hayy, tidak akan pernah mati. Allah baqa, Kullu man alaiha fan, fa Semua yang dihubungi akan sirna, Wa yabqa wajhu Rabbik, Dan akan kekal wajah Rabbik, Redaksa kekal wajah Rabbik, Dan akan kekal That Allah kekal, Bukan sehari wajahnya saja, Yang lain enggak, Karena wajah adalah bagian termulia, ya, Dari uh, jiwa Allah, Atau da, da, da, bukan dari, Dari diri Allah subhanahu wa ta'ala, nah, Dari Allah dan zat Allah subhanahu wa ta'ala, Jadi redaksa mengatakan, Al-Quran wa yabqa wajhu rabbik munjukkan ban Allah Subhanahu wa taala begitu Rasul Quran ta'wajhu yabqa wajhu rabbik wa yabqa rabbik kekal naam dirambak mukhalifatul hadis tidak menyerupai sesuatu na'lisa kami mithli syai' naam lisa kami mithli syai' tidak menyerupai kemudian kamu binafsi Allah yang maha kaya wal ghaniyul hamid wal ghaniyul hamid ya al ghaniyul hamid jadi sesungguhnya dengan ralisa Al-Quran cukup ya al ghaniyul hamid yang maha tidak butuh al qayyum al hayyul qayyum al qayyumiyyah qiyamu minafsi semua Allah. Allah tidak butuh kepada seorang pun tapi penamaan dan membatasi dengan jumlah tersebut ini yang dikritisi kalau sisi makna kendati ada perbedaan maka dalam hal ini efeknya apa? terjadi di generasi kita dan kita ya memahami itulah sifat Allah saja ya sifat salbiya istilah mereka huda'an ma'ani wa salbiya dan nafsiyah nah ini yang perlu dikaitkan sehingga diantara efek dari doktrin seperti itu ya membatasi sifat sehingga yang lain ya seolah bukan menjadi bagian dari sifat Allah dan tidak memahami tidak ada semangat untuk memahami sifat yang lain semat atau termotivasi untuk memain nama-nama yang lain kenapa? kena sistemnya cara seperti itu ya, sehingga muncul apa? juga penafian terhadap sifat-sifat yang lain sifat ikhtiar sifat perbuatan Allah sifat juga adhatia Allah ya muncullah lah tentang sifat-sifat Allah tangan ditaawilkan Kemudian juga, ya wajah ditawilkan. Kemudian, turun ditawilkan. Kemudian, dan yang lain ditawilkan. Ghadab, dan yang lainnya ditawilkan. Sifat-sifat perbuatan lain diingkari. Misalnya, istiwa. Nah, ini jadi permasalahan. Jadi, ada hal yang dikritisi. Tapi secara makna tadi, kalau hanya di sisi mengabarkan, ya mengabarkan. Tapi kalau menamakan itu sebagai nama Allah Qadim, ya tidak. karena tidak terdapat dalam Al-Quran yang Al qadim Nah, wa... Adapun hadis Sultanikal qadim juga itu bukan nama Allah Sultanikal qadim ya Sultanikal qadim itu kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang al-qadim Jelas Yang maha azali Tapi dari Asmaul Husna. Maka tidak dapatkan nama dari Asmaul Husna. Maka tidak dapatkan dari jumlah nama Asmaul Husna. Maka tidak dapatkan dari jumlah nama Asmaul Husna. Maka qadim dapatkan dari jumlah nama Asmaul Husna. Maka tidak dapatkan dari jumlah nama Asmaul Husna. Maka tidak dapatkan dari jumlah nama Asmaul Husna. Ya, e, secara global saja. Kalau diperinci nanti saya yakin ya tidak cukup waktu yang tersisa. Ini butuh penjelasan yang mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita jelaskan bagaimana asal muasal dari doktrin yang seperti itu. Dan kita telah jelaskan bagaimana prinsip akidah Ahlussunnah tentang menatakan nama dan sifat yang lain. Naam, demikian Allahu a'lam. Naam, baik kron desel alakhirat. Sudah benar. Sid demikian untuk yang bertanya di layanan singkat dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan telepon silahkan kami tunggu di 02182365436 nah, silahkan halo halo assalamualaikum pak ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana pak eh, dengan bobi di kampung baru haji naimun iya silahkan pak bobi eh, begini pak ustad saya kawakal terus kepada Allah dan minta ke terus kepada Allah minta ketumbuhan dengan penderitaan saya Pak Ustadz saya mengenal sunnah ini saya girang malah Pak Ustadz waktu di AM itu sunnah itu, itu berdiri suami rusak mulut setelah dan di FM ini saya girang Pak Ustadz mengenal sunnah di AM eh, di FM ini sangat kuat karena sihir itu di AM sering rusak berdiri suami Pak Ustadz nah saya mau bertanya Pak Ustaz, saya ini di zolimin terus Pak Ustaz, di zolimin sama orang saya dengan baik sama orang-orang Pak Ustaz yang di kami. Terus kami ini selalu dikasih hati kegirangan, kegirangan kepada Allah gitu, dikasih apa, enggak pernah mengeluh kepada Allah walaupun banyak banget orang yang zolimin kami, kami dengan baik sama dia, tapi susah banget Pak Ustaz. Di nomor apa saya kenal sunaf bangku, nomor ini ada di AM ini pak ustadz. Iya. Langsung ke pertanyaan pak, pertanyaan bapak apa? Nah, gimana pak ustadz, kalau kami dijuli mindrut, tanpain baik, susah banget sama dia pak ustadz. Gimana caranya itu pak ustadz? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin bisa disimpulkan, mister pertanyaan. Urfah. Ya, Naam. Tadi beliau dari mana? Tadi asalnya? Tidak disebutkan Ustaz nama-namanya, hanya daerahnya saja tapi kami tidak mengetahui daerahnya tepatnya di mana. Naam. Baik, ya. Terima kasih kepada ya, Pak Bobi, barakallahu Fik. Jadi kesimpulannya beliau alhamdulillah yang saya pahami tadi, beliau alhamdulillah telah mengenal sunnah yang mungkin lewat media yang seperti ini radio atau mungkin televisi dakwah yang lainnya, kemudian terus disolimi sampai pun dia begitu melakuk sunnah, kalau saya pernah mendengar tadi ya, bagaimana kok bangkrut begitu ya. Pertama saya sampaikan ya, bahawa sesungguhnya hidup ini penuh dengan cobaan. Hidup ini penuh dengan rintangan. Berbagai cobaan dan ujian pasti akan dijalani. Dan ujian dan cobaan tersebut sesuai dengan kualitas kualitas iman seseorang. Ya. Sesuai dengan kualitas iman seseorang. Makanya yang paling berat cobaan dan ujiannya dalam hidup ini ya para nabi. Dan orang-orang yang mendekati mereka dan sisi iman dan keilmuan Asyadun nasi bala al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Orang yang paling berat dalam cujujian dalam hidup ini para nabi. Kemudian yang mendekati mereka ya dari sisi keilmuan dan ke keimanan kemudian seterusnya. Ma am. maka se begitu juga setiap orang yang Menyeru kepada kebaikan, akan diuji. Maka modal dalam hidup ini, ya, mengSabar. sabar. Nah, sabar. Hidup dengan cobaan, ujian. Nah, begitu, ya, keputusan Allah Taala. Yang menjadi permasalahan, siapkah kita menghadapi cobaan dan ujian, terus bermacam cobaan dan ujian. Ya. Di antaranya, ya, kezoliman. Dizolimi. Ya, dizulimi Kita dah berusaha berbuat baik, dizulimi nah. Perlu diketahui Kita memang harus jujur Dengan diri kita sendiri Kerana sesungguhnya Kita ini juga Siapapun kita Kan datipun dia telah berilmu Dia telah beramal Telah mengikuti sunnah Pasti masih banyak kekurangan Kekhilapan dan yang lainnya dan sesungguhnya apa yang kita hadapi dalam hidup ini Juga tidak terlepas dari Sikap kita Ya Sikap Dan ulat tangan kita Wama'a sahabakum memusibatin Faya bimakas sabat aidi Kuma ya'fu'ang kathir Taib Bahawa sesungguhnya apa yang menimpa salah seorang kalian Dan itu juga Tidak terlepas dari ya, Usaha tangannya Atau perbuatannya toh Allah memaafkan kesalahan kalian ini ampunah nah jika terbukti kita secara batin tidak ada bermasalah ya kita lebih tahu dan kita bertanggung jawab untuk berbuat baik bimbingan Allah dan rasulnya toh masih diperlakukan seperti yang diutarakan tadi maka tidak perlu bersedih tidak perlu bersedih kenapa karena apa yang diperlakukan oleh manusia tidak akan mengurangi iman kita, tidak akan mengurangi kemuliaan kita di sisi Allah, tidak akan mengurangi ya kebaikan kita di sisi Allah. Ya. Karena manusia tidak akan bisa mencelakakan orang lain. Semua dengan izin Allah sampai Rasul mengatakan ya dan terawasir kepada Ibnu Abbas, wa'lam Wa annal ummah Lalu jatmamet ala an yadruk b-shayin, lama yadruk b-shayin la b-shayin khatib Allah alaihi. Umat manusia berkumpul semuanya bersatu padu untuk mencelakakanmu. Mereka tidak akan mampu melakukan kecuali apabila diizinkan oleh Allah akan membahayakanmu. Nah, sunnahkan dzatul ini janji. Maka dalam hal ini. Terus tingkatkan keimanan, introspeksi diri, tingkatkan kesabaran, dan yakin dengan takdir dan izni Allah. Kemudian, jika kita tahu semua orang hal itu, tetap dizolimi, ya? maka ingat, itu sebagai tabungan akhirat. Sebagai tabungan akhirat. karena kita di dunia ini, kerana kejahilan banyak manusia, hasad, dengki, macam-macam dan jauhnya dari agama. Kalau dia memahami satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu to dia ulang-ulang kemudian dia berusaha untuk bagaimana bercermin dengan hadis tadi. Ya. Dalam hidup bermasyarakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim." "La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu." Naam. Sampai akhir hadis tadi. Muslim itu saudara Muslim. Tidak boleh menzulimi. Tidak boleh, ya. Melecehkan dan seterusnya. Ya. Inna mal mu'minuna ikhwah. Kata Nabi S.A.W. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akhima yuhibbu li, li nafsi. Subhanallah. Ya. Ini kalau kita terapkan. Tidaklah seorang yang beriman salah seorang kalian. Kecuali bila dia mencintai, Ya bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya semua hidup ini, subhanallah tidak ada nama kezolim karena tidak ada yang ingin dizolimi tidak ada yang ingin dizolimi nah tidak dizolimi nah, oleh karena itu dalam hal ini pesan saya kepada kita semua apa yang ujian yang kita dapatkan itu sesungguhnya merupakan momen untuk introspeksi diri karena bagaimanapun kita tidak bisa mengatakan diri kita yang telah suci maka sesungguhnya perlakuan manusia kepada kita sesungguhnya kesempatan baik-baik untuk introspeksi pasti ada suatu pada diri kita jika semua ternyata sudah kita lakukan, maka inilah cobaan dan ingat semua tidak akan ya, luput dari penilaian Allah di akhirat, orang yang terzolimi akan panen kebaikan kalaupun dia telah meninggal, tetap dizolimi dia telah meninggal terus mengalir pahalanya di akhirat tidak akan bergeser ya langkah kaki ya kaki anak uh, manusia umat manusia kecuali akan ditanya akan diselesaikan ya seorang yang nanti datang membuat kebaikan kemudian akan diadili oleh ya Allah ya ini telah menzulimi ini mengambil harta ini memukul ini itu diadili ya kebaikannya diberikan kepada yang terzolimi jika telah habis kebaikannya kezoliman terus masih tetap ada ya kejelekan orang yang terzolimi itu dipindahkan kepada yang menzolimi Di sana enggak ada lagi bisa minta maaf sudah, pengadilan ya yang buat-buat zolim sekarang ini ya, yang melakukan berbagai kezoliman maka Orang yang terzolimi akan panen kebaikan dia. Jadi pesan saya tidak perlu bersedih. Terus yakin. Mang apalagi kalau seorang mengikuti jalan kebenaran. Kalau kita ingin selamat mengikuti jalan kebenaran ini, ya ingin selamat dari cercaan, celaan, kezaliman. Sungguh telah selamat Nabi kita sebelumnya. Nabi. Siapa lagi yang akan? Nabi? Datang pada kaumnya, apalagi bentuk kezoliman yang pada yang dilakukan pada beliau, ya? Gila dikatakan gila, syair penyair, majnoon syair dan macam-macam, sebutkan, ya? Gila dikatakan gila Nabi, terakhir sampai propaganda mereka mengan membunuh, dan kisah hijrah Nabi dengan, ya? Abu Hurairah bagaimana mereka masuk ke gua tidak asing lagi ya kita diuji sallallahu alaihi wasallam apalagi kita iman kita jadi tidak perlu ya tapi jangan dihiraukan sunya. tapi kita harus terus introspeksi diri kena cercaan manusia kalaupun umat manusia mencelah kita tapi di sisi Allah orang yang baik tidak akan bermanfaat tidak akan akan merugi kalaupun orang men meng apa, mengangkat derajat kita Ya. Yeah. Memuji kita setinggi-tingginya sampai ke langit sana, disanjung. Tapi ternyata di hati kemunafikan, enggak ada nilainya, ini orang yang paling hina. Jadi timbangan kita, ya, yeah. ini akidah. Saya katakan ini akidah kita, keyakinan kita. Yang harus kita pertahankan, yang harus makin enggak perlu terlalu menghiraukan orang lain. Berjalanlah, berikan kebaikan, tebarkan kebaikan, berikan nasihat. Ya. Yeah. Kemudian hasilnya kembalikan kepada Allah. Kita pun memberi, selesai memberi, enggak usah disebut-sebut selesai. Itu kita memberi bukan karena dia, tapi karena Allah. Begitu. Dan kita beramal, kita mengikuti sunnah ini bukan karena ustaz, tapi Allah yang memerintahkan kita. Rasul yang mintakan kita. Para ustaz, para itu perantara. Makanya jangan fanatik Jangan panatik taatlah kepada Allah rasulnya karena panatik pada seseorang akan menggiring kepada sikap ekstrem dan ghuluw yang akan menjerumuskan kepada kebatilan yang lain Itu yang harus dilakukan. Ya. Maka hidup ini sementara 60 70. Setelah itu kita akan di hadapan Allah semuanya. Beruntung kalau orang mungkin terzalimi di dunia dia akan panen di akhirat nanti. Panen di akhirat. Jadi seluruh yang kita hadapi, cari sisi positifnya. Pasti ada semuanya. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Kita yang terkadang tidak bisa mengungkapkan atau menerai, menarik dari perjalanan hidup kita ini sisi-sisi positifnya. Terus yang disalahkan siapa? Kita selalu mengklaim yang lain. Padahal pada diri kita, sungguh banyak kekurangan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nasihat untuk diri saya. Nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa Ya, menambah secerca Ya, nasihat Yang bisa dijadikan sebagai Ya, mungkin penerang Obor-penerang dalam kehidupan ini Demikian, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua Semoga Allah mengangkat terjaga kita dunia Dan moga Allah memaafkan kesalahan kita Yang begitu banyak yang tampak dan tersembunyi Dan semoga Allah mensucikan hati kita Dari berbagai penyakit hati Ya, hasad, dengki Dan dendam dan seharusnya Dan semoga Allah Mewafatkan kita di atas sunnah di atas tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin demikian wa Allahuakbar wa sallallahu wa sallallahu wa sallam wa ala Alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu ma bihamdik ashadu wa la ilaha ila anta stawfiruka wa atubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh